Я знаю, що не всі такі, але треба, щоб минув час. Ти хочеш, щоб я почекав? Я хочу, щоб ви не квапилися і саме з собою розібралися. Якесь дивне це ваше поспішне закохання. То швидше примха, аніж почуття. Які ми мудрі! – плеснув долонями об коліна Федір. Ти у свої 18 геть усе знаєш про людські почуття. Я про це, може, нічого не знаю, але інтуїція мені ніколи не підводила. Інтуїція. Розумна ти. Не відмовила і не обнадіяла. А ти собі, старий дурню, думаєш, що маєш робити з усім цим. І зі своїм серцем найперше. Усе не так, усе не так у цьому світі. Уся його основа неправильна. На кожному кроці на людину чигають небезпеки, різні загрози для серця, розуму, душі. І як у всьому цьому людині не втонути? Як? Не знаю. «На моїй дорозі не менші небезпеки, я теж людина». Федір підвівся із фотелю, став поряд із муською, схилився над дівчиною і поцілував у рушник на голові. «Пробач», – промовив тихо. «Пробач, п'яному пройди світові, що не дає тобі спокою». Її зворушив цей порив. Вона підвела на чоловіка погляд і гірко всміхнулася самими очима. Він уловив цю гіркоту, і серце його прискорено забилося. «Дівчинко моя!» – це був Зойк із самого серця. «Не треба!» – сказала Музька. «Ідіть!» Він рушив до дверей, а вона стояла обернена до вікна і дуже хотіла гукнути його, але язик задерев'янів, а клубок сліз підповз до горла. Та Федір сам зупинився. «Напевно, з божеволію!» – сказав без розпачу й надриву. «Сказав так буденно, як говорив би про те, що піде спати або вечеряти». Муську, наче хто струмом, пропік. Вона різко обернулася і гукнула. «Чому?» «Що чому?» «Чому ви сьогодні п'яний? Я так боюся п'яних!» «Ти хочеш, щоб я прийшов до тебе, тверезий?» «Я хочу говорити з адекватним чоловіком, а не з напівбожевільним голосільником!» «Я прийду завтра». «Не треба завтра. Дайте трохи часу». Федір пішов, а муська лягла в ліжко і заплакала. Гіркі сльози бігли з її очей ручаями, і дівчина не намагалася спинити їх. Уранці він чекав її під під'їздом. Муська вся напружилася, аж ніяк не хотіла цієї зустрічі, але зрозуміла, що все одно до вчорашньої розмови треба буде повертатися. Федір стояв перед нею зі стомленим обличчям і благальними очима. Збагнула, що зараз проситиме вибачення, Тож запобігла цьому проханню Про все, що було вчора, я забула Можете не просити вибачення і нічого не говорити Але чому? Він округлив очі Щире здивування відбивалося в них Тому що вчора ви були трохи не при собі Я був при собі більше, ніж ти собі навіть можеш уявити Тоді це й справді лякає Сказала дівчина і спробувала оминути Федора коли той ухопив її за руку вище ліктя і не дав піти. «Що ви робите?» – з обуренням спитала Музька. «Вибач», – відпустив він руку, – «але ти змушуєш мене це робити. Я хочу поговорити з тобою, серйозно поговорити». «Тут?» – здивовано спитала Музька. Федір оглядівся навколо, щось мугикнув і сказав. «І справді, не найкраще місце. Тоді скажи, де і коли?» Як на мене, то ніде і ніколи. Так не годиться. Але Муська нічого не відповіла, бо що би мала казати? Навіть не звідавши першого справжнього почуття, була кинута в руки такого представника чоловічого роду, що й справді через нього можна зненавидіти весь світ. Не зненавиділа лише тому, що мала у своїй молодій голівці достатньо мудрості й уродженої сили духу. Та справді потрібен був час і час почав свій біг. Те, що Федір їй сподобався ще від першої їхньої зустрічі, муська не приховувала перед самою собою, але боялася почуттів, боялася, що щось знову знівечить ніжний первоцвіт у її серці. Заховалася в мушлю свого духу і не допускала туди нікого. Той бар'єр, як ніхто, відчула Валерія і вирішила поговорити з дівчиною. «Мусю!» Почала своїм теплим грудним голосом Орестова невістка. «Так, як оце ти нині живеш, не може жити молода дівчина». «Як?» – ніби не зрозуміла Музька.